De még a legérdekesebb mesénél is tudok érdekesebbet. Ez pedig a saját életem története. Ezt a történetet el is mondom nektek. Ez a cigányidők az első munkának, az első prózai munkának a ajánlója, akár lehetne a motto is. A létezés mindennapi definiálása végtelen fontos mai vendégem számára. Jonás Tamás költő, író, ma esti vendégünk, hozott szövegeket, meg nagyon fontos zenéket, amelyeket ma estére válogatott szeretettel köszöntelek. Tartsanak velünk, Marta Néva vagyok. Jónás Tamás a vendégem, és hogy kinek az idézete volt, ezt más mindjárt elmondja, de azt gondolom, hogy vissza kell menni ahhoz az első origóhoz, az első megjelent kötethez, a prózai kötethez a cigány időkhöz, hiszen először ott talán definiálod magadat, mennyire volt fontos, hogy honnan jössz, hogy ki vagy, hogy egyáltalán az írás, amit akkor évek óta művelsz, és talán az se véletlen, hogy a cigányok idejére, a Kusturica filmre ez nagyon-nagyon erősen rímel, tényleg rímele. Tehát, hogy mi a köze. Van-e köze a filmhez, és miért volt neked fontos ez az első mű? Köszönöm a meghívást. Az idézet az Mátia Járusekótól van, és... Tulajdonképpen semmi köze nincsen a cigányidőknek a Kustorica filmhez. Olyannyira, hogy én a mai napig nem is láttam azt a filmet, nem vagyok rá kíváncsi. Ez, ez saját, én azt hittem, hogy ezt a saját ötletből találom ki ezt a szószetételt, és a, a magyarázata az, az valami pejoratív értelmű, amennyiben a cigányt lehet pejoratív értelműben használni, és használjuk is. Tehát, hogy kiszámíthatatlan, ide-odadobálós, hójó, hol, hol, jó, hol rossz, mulatozós, vagy tücskös, vagy hangyás. Szóval olyan idők, amiről nem nagyon tudunk más mondani, csak azt, amit nem ismerünk. És a többségi társadalom szempontjából a cigány kultúra ilyen. Ez yes, uh, egy részben egy nagyon fontos naplószerű dokumentálása mindannak, ami beled veletek a gyerekkorban történt. És csak van egy nagyon erős, fiktív szála az egésznek, és ez nagyon finoman keveredik. Igen, fontosnak éreztem, hogy ez ne egy, egy önéletrajz írás legyen egy 21-22 éves embertől, furcsa egy önéletrajz írás, hanem inkább a hangulat megidézése. És a, a cigány idők után írtam meg a benne lévő másik kis regényt, a forrást, hogy hogy annak a narrátora az valamelyest csökkentse ennek a cigányidők narrátorának, aki egyes szemeső személyű, az intimitását és a vallomásosságát. Tehát így nagyobb keretben is, egy epikus keretben el lehessen helyezni egy történetét. Azt szerintem nagyon fontos, hogy te számtalanszor nyilatkoztad, hogy író vagyok, költő vagyok, cigány vagyok, ez valahogy ebben a sorrendben, de mégis mindig ehhez a forráshoz, mint alapélményhez nagyon erősen visszatérsz. Tehát, hogy ez milyen szempontból fontos neked ez a definiálás? Ahogy Márkez mondta, hogy hat éves koráig az embernek, emberre minden fontos dolog megtörténik, ez velem is így volt. És az a hat év nem volt egész, egészen homogén. Hát voltak benne nagyon boldog mesei szakaszok, és volt rideg valóság is. És azt hiszem, hogy olyan élet volt ez, amit, vagy olyan hat év volt ez, amit, amit, amiből lehet írni akár száz évig is, tehát száz év magányt eredményezett, muszáj visszatérnem hozzám, mert feldolgozhatatlan. És az azóta történt fontosabb események, azok tulajdonképpen közelévesen vannak, kivéve azt, hogy gyerekeim születtek közelében sincsenek annak, hogy az milyen intenzív, és egyébként miközben a koncentrikus körökként mégis folyamatosan ezeket a köröket írod, hoztál mindenféle Szövegeket, és akkor megkérem hogy a herceg balladáját olvast föl nekünk. A herceg balladája. Költőúrak, a verseny véget ért. Fáradt vagyok, aludni lenne kedvem. Hálás vagyok a szép szeméremért, és tetszik minden, ami szemérmetlen. Rongyos ruhák, díszes cipők között mondataitok friss eleganciája, Látjátok? Szívembe, szemembe költözött. Versből áll lelkem káváriája. Kárvá Szeretőm elhagyott. Hagytam, de fájt. Hűsége vergődő madár. Hadengedjekkel el már minden más muszájt. Benneteket bőséges lakomavár. Soraitok párnaként nyomják fejemet. Pihenni még se tudok. A nyugalom is fájna van a szépségben valami olcsó rettenet, versekből áll lelkem kálváriája. Dicsőség a nyelvnek, ringó csónakok a szavak, tengerre készülök ócska hajommal, cseppenként iszom a pillanatokat, nem lehetek mindenkivel jóban, törvényeim felett ma tortülök, magányban, fájdalmakat szövök szentenciákba, Rímek flörtölnek nemesi hallgatással. Versekből áll lelkem káváriája. Pihenni kiváltság, ti írjatok, fecsegjetek. Istenek kíváncsiak-e hercegi bára. Többet mondott beszédes csendetek, mint némelyetek mézes, hízelgő szája. Már nem tudom, mi fontos és mi súlyos. Lehet versenyünk bája, a gőgös hiába. Szokjunk hozzá a zsörtölődő újhoz. Versekből áll lelkünk kálváriája. Már nem vagyok a diét, te vagy az enyém. Tudd meg, valaki szeret, már ha szeretem én. Töltözöm a lakás, meg a telefon Minden ruha darabot, szemét bedobom. Kedvenc tud meg, elcsalogatom Tud meg, a rokonaidnak is bemutatom Építeni akarunk házat is, amiben És nagyon oda van Rám néz a szemeiben téli a vacogás Úgy kíván, a engem még sohasem más Zsúly meg a telefon Minden ruhadarabot Szemét bedobom megcímű Jónás Tamás vers, amelyet Juhász Gábor zenésített meg. Fordítva. Na. Először született a zene, és, és én a, arra a, jött lett egy a szöveg, a... és Marozsán Erika adta elő, és akkor majd zenékről még a későbbiekben beszélgetünk, és a szöveg, ez a versekből áll a lelkem kálváriája, az egy nagyon-nagyon erős mondat, és azt gondolom, hogy ezt érdemes volna egy picit erről beszélni, hogy, hogy a vers mit jelent és hogyan tudja ezeket a kálvárjákat oldani, vagy hogy? Hát a, a vers hazudik egyébként. De a költő a hazudik, hazudik a... vagy a vers hazudik? A vers hazudik. Ez fontos. Igen, fontos. Mm -hmm. Sőt, olyannyira fontos, hogy, a, hogy az, ezek a közhelyek, amiket talán már megtanultunk, muszáj volt, hogy a vers írja az embert, ez amennyire exaktan vagy játékosnak tűnik, legalább annyira igaz. És a, a, a vers azért hazudhat, mert eleve igazalan. Tehát amikor elkezded olvasni, akkor nem, nem állhatsz vele vitába. Egy dolgot tetsz, hogy leteszed, és nem olvasod el. De tulajdonképpen a vers az, ami a legnagyobb megelőlegezett bizalommal indul. Tehát ő csinálhat olyan csavarokat, hogy visszaérezz a bizalommal. Ez azért nagyon izgalmas, hogy leválasztod a költőről magát a verset, hiszen mégiscsak arról beszélsz, hogy van a költő, megírja a verset, de a versnek van egy önálló élete, amit az olvasó úgy vesz, ahogy. Így van, de nem csak az van, hanem a költővel is van. Egy Tehát van egy ilyen visszatükröződés? Van, van egy időtlenség, igen, aztán fel is fedezed magadban, hogy az a változás, amit a vers, amit megírtál, az nem a vers miatt jött létre, hanem már eleve benned volt, csak a vers segített neki megszületni. De, de ilyenkor azt gondolom, hogy a költő csak sokszor nekiugrik dolgozni ezen a versen, ami mindig hogy tükröződik a újraolvasásoknál veled ez hogy van. azt Ha jól értem, amit mondasz, akkor nem így. Mm. Tehát én egy versnek csak nem ugrok, hanem nagyon sokáig érlelem. Én nem azt mondom, tehát, hogy Kész egy vers, az kész van, vagy amikor ugye a vers csak néha máshogy mutatkozik, akkor te írsz át, vagy amit már egyszer megírtál, az, az nagyon kész. Semmiképp nem írom át. Még akkor se, hogyha nem vagyok vele elégedett utólag, mert fontosnak tartom azt is, hogy akkor milyen módon, mennyire teli vagy mennyire mellélövéssel sikerült megírni. Tehát jelzi azt az időt, amiben születik? Legalábbis valami kontinuitást okoz a lelkemben, ami fontos ahhoz, hogy gazdagabb és gyarapodjon a költő a saját versei által is. Úgyhogy semmiképp sem csinálnám azt, amit szabból őrinc, hogy idősebb koromban újraírom, vagy feljavítom a verseimet. Lassuló Na az is egy ilyen olyan dolog, ami, ami a vers és a költő kapcsolata, hogy a létezés, az magában egy zuhanás, a végső becsapódással. Hogy lehet ezt elkerülni? Ez nem az én gondolatom volt először, hanem szerintem ez butháé, legalábbis amit rögzítettünk, hogy egy 29 éves fiatal ember, aki elől addig elhallgatták, hogy meg fog halni, találkozik azzal a tényel, hogy meghal. Ez még lehetne egy metafora is, de ezzel mindannyian szembesülünk valamikor, hogy meg fogunk halni. És hogyan lehet hozzám békülni a halálhoz? Lassuló zuhanás. Cipelem ezt a kisfiút, és ő cipelget engem. Nagyon féltett kis vacska van eszemben, szívemben. Öt éves forma, mesztelen, hideg van, mégse fázik. Szalad az erdőből,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 beautiful tango Until you make me dance How sweet it can be If you make me dance How long will it last Baby if we dance Come to the, come to the world, come to the the world yeah. you won't. Jó lejtem, Hindi zará Hindi Zara, igen, azt hiszem én is, mert én, én sem hallottam még. Szépséges tango, beautiful tango, amit igen. hallottunk, és majd zenékről Jónás Tamással később beszélgetünk. Itt arról beszéltünk, hogy vers, versírás a költőnek meg a, a költeménynek a kapcsolata, és az nagyon erőteljesen zsigeri valaki vagy, de hát, hogyha nincs a zsiger, vagy hogy működik az írás? Az élményközpontú fűszabalás programját idézem, ugye ő volt az, aki egyébként elindította a pályán, és ő az központú, és az élményközpontú irodalomtanítás programját indította el többek között. Hogyha nekem nem élmény az írás, és legalább nem akkora élmény, mint a feltételezett ideális olvasónak, akkor én nem is írom meg. Azt tartom fontosnak, hogy hogy ugyanaz írás és az olvasás között van egy kis eltolódás, tehát nem olyan, mint egy előadó művész, aki rögtön látja a visszajelzéseket a színpadon, de próbálom ezt az időt áthidalni. És addig a, a, annak a versnek, amit írok és fontosnak tartok, mert nem mindegyiket tartom természetesen fontosnak, annak az erőterében megmaradok addig, amíg vissza nem érkeznek a, a visszajelzések. És ez néha nagyon hosszú idő volt, Régenben egy-két évet is jelentett. Úgyhogy valami furcsa lelki folyamatot kellett csinálni, hogy elraktározni azt az állapotot, és előhozni, amikor találkozott az ember az olvasói élménnyel. Amikor arról beszélsz, hogy vannak versek, amelyek nem annyira jók, meg vannak azok, amiket az ember úgy érzi, hogy, hogy azok abszolút megvannak, és a magvettőnél szűk két éve jelent meg ebben az időmértéke sorozatban a törz című köteted, ami egy nagyon szikár, nagyon szigorú, nagyon erős válogatás, talán ilyen szikárat még nem is válogattál, és akkor rögtön jön az, hogy, hogy mi szerint válogat az ember. Tehát hogy válogattad azt a törzset, ami hát egy nagyon, mindig is kemény, ahogy te a verseidben beszélsz, de ez talán még keményebb, vagy még őszintébb. Igen, ez, ez, ezzel tartoztam már ezzel a könyvvel, mert olyan... Magadnak? Nem, a szakmának. Tehát nekem az a könyv tulajdonképpen nem fontos, mert én tudtam, hogy bennem megvan az a... ez a törzsanyag. Ezért is lett egyébként a címe a törzs, nem csak a benne szereplő vers miatt. Mert engem a szakma vagy nagyon dicsér, és vagy nagyon szeret, vagy elutasít, és azt mondja, hogy nem vagyok kortárs, nem vagyok éppen a, egy progresszív költő. Egyiket sem tartom igaznak, de az, hogy a, a szakmaiság és az azzal kapcsolatos ö, önmagammal való szigorúság megvan, azt, azt már le kellett tennem az asztalra. Az előtte való kötet az egy szabad lobogás volt. mint egy Tehát, szabad... hogy ennek a ellentétje volt megmutatni Igen. azt, hogy miközben az így nagyon tud... Kicsit túlborjánzani, vagy dagályosabbá válni, akkor megvan benned az a szikárság, amivel ezt a nagyon kemény, ezt a nagyon... Igen, ezzel, ezzel teszem szerintem hitelessé a lassuló hmm. zuhanás üzenetét. Jó, ja, hogy az meg tényleg... vissza is uh, tekint arra. Igen, igen, hát, igen, hogy, igen. Hogy ez párban működik. Így van. Szuper. És akkor megkérlek, hogy az önkéntes vakot olvast fel légy szíves. önkéntes vak...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 Nincsenek gonosz népek, megért jövő vagy rontás, lélek van néha téved, mesét koldul, ha nincs más. Gyíkot nagyít az elmen. sárkány minek is lenne, sorsod karmol az agyba, miért ne ha karmolhatja. Manók egy se, sincs, csak rögeszme, nincsen gonoszság, jóság, csak véletlen hajlandóság Persze csodák még vannak, de titokban maradnak, és nincsen működő rendszer, mire adnának egyszer. Ah, ah, ah. Senki senkit nem üldöz, csak megbízottak vannak, és zsoldog sekkek, talpak, de van valami érdek, ha féltik vagy tőle félnek, és szellemi nomádok zaklatják ezt a stávot. Aha. Szagosak, mint a hajlak, közöttünk élnek itt-ott, Isten előtt is titkok minek élnek, ki tudja, hasznok kereken nulla, érzékenyek és félnek, figyelnek, vannak végleg a Igen, tudnod, muszáj, hazudtam a semmi fáj, tündérről sincsen egy sem. se, és sem. se dongót és legyec se, se koléprit se lepkét ne fogd meg és ne szegszét, de köldődebers állhagy, jó hercegem, te sem vagy! egy csoda uh, Szaroki előadásában is Juhász Gábor uh, megzenésítésében hangzattal az előbb felolvasott uh, Jónás Tamás vers, az ön értek nélkül, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a, a egyértelműen vinyóra reflektáló, belületnál táplálkozó valamiért fontos figura, ami mégiscsak túllépődék. Tehát miért ennyire fontos ez a víoni hercegi figura, ami egy kiinduláspont, vagy ahonnan tovább lehet lépni? Hát számomra a, a Víjon pozíciója, az ugye az a pozícióval a legitim. <gül> <gül> Tehát eljárhat a herceghez versenyekre. De hogyha ezt a verset megnézzük, ennek a főszereplője tulajdonképpen egy butista aki rámutat a buddhizmus legnagyobb, vagy számomra legérdekesebb és legfontosabb tanára, az üresség tanra. Ami felhívja a figyelmünket, hogy minden fajta szerep és mindenfajta vágy látszat. És ezen az úton most tovább mehetnénk, de most az alakok összeolvasztása érdekel engem, hogy van egyszer egy legitim költő, meg van egyszer egy vallássá válni nem akaró, hanem csak gondolati rendszert képviselő gondolkodó, amiből aztán vallás lesz. Ez a kettő. Hogy simul össze. Simul össze. És ebben még hol tudok beleszólni én? Költőként. És igazodási pontok, hogy a szentévállás útján, direkt, mondom ilyen patetikusan, ami mind a kettő járt. Csak az egyik az irodalomban szentségült meg, a másik pedig a, az emberi alapléti élményben. És van a harmadik, aki valahogy összehozza, mint költő ezt a két Igen, uh, ugye, világot, ugye, a, és a, az, de. hogy szentségesül. Uh, beszéltél arról korábban, hogy mennyire fontos az, hogy legyen visszajelzés a versédre, és talán ez az oka annak, hogy a Facebookon, szinte frissességében ott van minden, definiálod önmagadat, a visszajelzés miatt, a lét miatt, a, a, tehát hogy mitől fontos az, hogy, hogy nagyon élsz de nem úgy élsz ott, mint a többség a Facebookon, hanem leginkább a, a, a, a versődet rakod ki, illetve megosztod azt, hogy éppen milyen hangulatban, állapotban vagy. Hogyha egy kicsit messziről kell nézem, akkor ez a Facebookos működés számomra egy hadron ütköztető. De a hadron ugye úgy működnek, a, úgy vizsgálják az elemi részecskéket, hogy elkezdik őket bombázni egy másik elemi részecskével. És megnézzük, megnézzük hogy a robbanás után mi lesz. Úgyhogy én a, az olvasók közönséget, meg egyáltalán a körülöttem lévő világot úgy próbálom meg felmérni, hogy a kiposztolt írások akár irodalmi igényűek, akár magánéleti írások, azok hogyan robbantják fel a különféle életekben élő és különféle filozófiák, vagy meggyőződések szerint, vagy hitek szerint élők világát, és ebből mennyi csapódik vissza rá. És akkor ebből a visszacsapódásból, ebből a zavarosnak tűnőd egyébként logikus energiák mentén szétcsapódó, elrendezett kis mágnes resze reszelése vagy egy ilyen porszemekből próbálom meg feltérképezni a világnak azt a részét, abban nem jutnék el egyébként. Szép, borzadás. Olvast föl, Borzadás. Szeretkezéseinkről készített fotók hajamban nyolc év hullámai, őszek, lelkemnek mondott durcás, véletlen bozót. Kezeink még egymás testén kergetőztek. Nem múlt el, két fiunk őrzi ezt az álmot, kiégett kamaszkorunk minden csillaga. Ne aggódj, nem kell hozzám visszatalálnod, és már én sem találok, sohasem haza. A szivacson. A kádban széles terpeszed, szememben még zajlott bátorás ásatásod. Elszaladgált perceink, bolond termeszek, belakják a szemem fájó villanások. Szerelmes harcaink képeit még nézem, hálát borzadok, hogy voltál, feleségem. Söröznek és a füstöt fújják Szerelmek meg elképzelt szeanczát. Felejtik el és újra ujjt... másra beszélgetünk tovább, a Hoppál Mihály Band szájra szoktatott leánykák játhallottak. hallották. Nagyon fontos a zene, legalábbis amiket hoztál, azok részben a te kötődnek a te személyes életedhez, Juhász Gáborral közös projektjeitek vannak, és te választottad őt annó, amikor megkaptad a Segíts, nem a, Egon. az Egon díjat, akkor ő volt a társ <díjazott> Miért jó ház Gábor, akivel azóta rengeteg közös számatok van? Nincs olyan sok közös számunk, de, az, de a válasz röviden, hát mert ő volt a legjobb ember a kör, a legértékesebb, a legmesszebbre elmenő önállóan alkotó művész, akit én nem volt kérdéses. Tehát mindaz, amit sokat beszélgettünk és barátkoztunk, és kiderült, hogy, hogy a személyiségünk bár alapvetően eltérő, mégis van egy közös pont, ez az intellektus, és azon keresztül viszont nagyon értékes párbeszédeink voltak. Nem volt számomra kérdéses, hogy ő legyen az, aki velem ünnepli ezt a díjat. De hát megtaláltad a legjobb előadókat Szalókágjá, illetve majd, akit még hallunk, Pátkai Rozina, szerintem a kortársnak a legjei. Igen. És akkor van egy, nem kakukk de a hindizárának a beautiful tangója, az meg valahogy szerintem kötődik ahhoz a buddhizmushoz. A tango az egy becsapós dolog, de hogy, hogy mégiscsak oda, oda kötném az üzenéjét. Szia jó gondolom? Igen, így van. A tangó mindig is érdekelt, és Tanultam is egy kicsit tangót, de nem szoktam megmutatni senkinek. Arra érdemesnek, mint hogy a cigány táncot sem, de hogyha olyan a hangulat, akkor igen. Van valami közöm ahhoz a virtushoz, ami a tangó körüli kultúrában van, bármelyik tangoról is beszélünk. Ez ugyanolyan, mint hogy van közöm a valóságban a a Legitim Herceg körül dolgozó Villani figurána hoz is, meg van ahhoz is, amelyik éppen csak most született meg a forrásból, és még nincsenek előzetes. Azért ez milyen nehéz lehet, hogy látva lássanak, de úgy, hogy közben az ember csak ajtó mögé bújik. Ez a legnehezebb dolog az életemben. És akkor a... még egy... az együgyű alanyi vers...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 Erőm az nincs, de van elég minden másnak, különösen sok minden őszinte vallomásnak. Hívnak ide-oda gyakran, és jó A némoság még otthonos szobái vannak, nagy lakás ablaka nincs, de tengerre néz, néz belőle a kiábrándulás. Olyan boldogan, ha a sétára indulsz ágyadig, szép fehér falak között, tizenkét ember, tizenkét ember álmodik, alszik a kisfiú, nyitott számára, Alszik a férfi karjalók, erős lenne, de nincskinek, kinek Lerúg párnát és takarót, a levegőért is megfizet Szipog az anyag a teste vas, bőr az zomát. Töklendezik, nagy a pocak, de üres a has. Megszüli magát, megszüli magát, ha engedik. Asszik egy vadász, nem szuszok, nem rettent embert sem vadat. Ha mozog az egy vele, mozog jó halott, jó halott vagy jó halkattak Ira plafonban egy önjöörködik, szirmokat szíten. Már binboton, már A, benne, Vakol a, cír, moka, cita, a így pihen mindenki meg vagy ki vagy el, sem másra sem önmagára senki sem lát, senki sem lát és nem. fontos előadó pátko Irozina Tamás egy versét a Némasságról címűt adta elő, és az előbbi vers, az Együgyi Alanyi vers, amire azt mondtad, hogy ez mennyire érdekes, azért nekem visszaköt, amivel kezdtük a honnan jöttél a prózai művedet cigányság, és egy nagyon érdekeset mondtál, hogy hiányzik. Hiányzik az a cigány, mítosz cigány, eposz, amit te esetleg pótolnál, vagy ez egy ilyen fontos dolog? Igen. Az... Mert hogy az, az kötné mindazt, amit csinálsz, a te cigány léted, meg a, attól való olykor eltávolodás. Így van. Abszolút nem önös okokból, hanem a, a cigányság mint kultúra, meg Tudom, mint kultúra, úgy érzem, hogy abból hiányzik egy nagy, epikus történet. Aminek megvannak az okai, ugye az írásbeliség hiánya, vagy ha voltak is ilyen próbálkozások, azok inkább mesékké rövidültek. De hogy én bevállaltam azt, tulajdonképpen a adózás a cigány származásomért, hogy magyar nyelven megírom, de kötött formában, ahogy azt megszoktuk a, a nagy eposzoktól, azt a nyilván fiktív történetet az elvándorlásunkról, ami illik a, a, mese, a mesék motivumaihoz és indokaihoz, és visszaadom azt a világszemléletet, amit, amit most nagyon gyakran nem értenek meg. Egy gyökeret vissza kell helyezni oda, honnan kiszakadt vagy sose volt. Van még egy vers, amit hoztál, a Igen, nem jó élni. Kicsit, de... Abszolút rémel, tehát, hogy annyira örülök, hogy ilyen összhangba kerültünk a végére is. Nem jó élni. Elképzelem először a színeimet. Zöld, kék. Házat, kertet, gyümölcsöt is, áfonyát és körtét. Szemet, barnát. Hajat, hosszút. Tengert, most már regál. Országot és népet is. Az idő úgy is megáll. Kopogtatnak, barátkoznak, bejönnek és szólnak. Nem kívánnak jó napot, mert mindegyik nap jó nap. Szeretőn van, ki az ördög kíván házasságot. Lehunyom a szemem, kilenc-tíz gyereket látok. Jön a postás, nem engedjük, szeretjük a hangját. Várat építenek hátul a fekete hangyák. Mutatom a szőke kislányomnak, mi a csúzli. Apám várom, én nem bánom, be is fogunk rúgni. A kamrában, míg a zsivaj oly nagy, szinte csendes, szeretkezünk a babámmal, örökké szerelmes. Csokit szórok az ablakon, visong a gyerekhad, focizol a barátokkal, pedig rég öreg vagy. Verset hoz egy ifjú titán, sírtok mind a ketten, Elismered, te se tudtál volna írni szebben. Jön az este, szelíd, könnyű, mediterrán ágyban alszatok, mint a bűn, sose ketten, inkább hárman. Mit tudom én, hol vagyunk, és kik vagyunk. Csak élünk. Bassza meg az egész világ, cigány a vérünk. Köszönöm szépen, és azért nekem visszajött akár az első sorokkal a cigány hindusz. Mennyire van benne, tehát a zöld, a kék, a színem, zöld, az erdő, zöld, a hegy is, és a többi, és a többi. Tehát, hogy folyamatosan Most én alá van. hallottam. Most már benne van, hogy felhívtad a figyelmemre, de egyébként nem. Ja, azt nem, nem akartam rá de, de biztos így van, hogy tudatalatt ez bennem is működik. Hogy ez, ez a zöld, kék, ez megjelenik ugye a zászlókon is, vagy igen, hát magában a himnuszban is. Nagyon szépen köszönöm, és a akkor még egy uh, zenét válogattál, de előtte elbúcsúzom, nem búcsúzom el. Asaf avidan de, en de Molyos, a Vandi. De közben csak elbúcsúzom, tehát, hogy vendégünk volt, bocsánat, itt a csetlésért, botnásért vendégünk volt Jónás Tamás költő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm meg a ezt kívánc. a nagyon érzékenységet, amivel a szövegeidet hoztad, meg a beszélgetésünket beszélgetted, meg a zenéket, amiért külön hálás vagyok. A hangmester Burgerla és nevében is búcsúzom, további szép estét kívánok, Martonévát hallották. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old, playing for the stories that we could've told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old, playing for the stories that we could've told. I cry. I don't think about you all town, I do, wonder why. No more tears, my heart is I don't don't cry. don't think about you town. I do, wonder why. No more tears, my heart is I don't cry. don't think about of when I do, wonder why. No more tears, my heart is do, Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk Belső közlés.